36. fejezet Még aznap kiment Visegrádra. Az udvari nép elámult ezen az elhatározáson. Visegrád, amelyet a külföldi látogatók földi paradicsomnak neveztek, nyáron valóban csodálatos hely volt tündéri függőkertjeivel, menedékesen emelkedő szintjeivel, de télen nem látta senki. Beatrix áron vele akart menni, ő ingerülten mentette ki magát, egy napig vagy két napig teljesen egyedül akar lenni. Ki is ment, csak inasát vitte magával. Felzörgette az ámult kulcsárt, kinyittatott az átfagyott kastélyban két szobát, befűttetett és átadta magát mélyen töprengő gondolatainak. Felkelt, visszafeküdt a heverőre, le s feljárkált, visszafeküdt. A kulcsárnéval vacsorát csináltatott magának, és úgy küldte vissza, hogy alig nyúlt hozzá. Éjszaka alig aludt valamit, s másnap korán reggel már visszaindult Budára. Beatrix aggódva sietett elébe. Úgy érdeklődött, hogy léte iránt, ahogy a súlyos betegeket szokás kérdezni. Nem, haldoklom! Felelt Mátyás kisé idegesen, de mosolyogva nem kell félreverni a harangokat. Tegnap nagyon bosszankodtam, de aludtam rá egyet. Ma azután rájöttem, hogy az a választás érvénytelen. Miért? ámult Beatrix. Mert akár ulászló jogosult a csekirály választó fejedelmi jogát gyakorolni, akár én, egyikünk sem volt ott. Van az én népemnek egy közmondása, amely szerint a leves nem olyan forró, eszik, amilyen forrón főzik. Fridriknek és fiának még lesz néhány kellemetlen persze. Csak éppen látni akartalak, most megyek dolgozni. Beatrix nem tudta, mit mondjon. A király már meg is fordult és indult, de ebben a pillanatban megingott. Bútor nem volt a közelben, ösztönszerűen kapaszkodó keze a semmibe fogott. De Beatrix rögtön ott termet mellette, és megkapta.-Szentisten, Mattia, mi bajod? A székhez kísérte, leültette.- Úgy látszik, visszajött a csúzom. A lábamba beleállt a fájás. És még hozzá, ami eddig nem járt vele, erősen megszédültem. De a szédülés már múlik. Hallgattak. A király pihent, és összeharapta a fogát. Majd könnyednek és nyugodnak akart látszani. Ez különben érthető. A harag, mint a régek tanítják, az epében székel. Ilyenkor az epe elömlik a szervezeten. Az izmokban természetesen fájdalmat okoz, és most, úgy látszik, az agyat is megbolygatta. Vigyáznunk kell az ilyen felindulásokkal, elvégre 46 éves vagyok és nagy politikai hiba volna megszerezni a majomszájúaknak azt az előnyt, hogy most meghalljak. Elindult egyedül, lábát embertelen fájdalom hasogatta, de összeharapta fogait és ment. A folyosó fordulójánál azonban, mikor Beatrix nem láthatta már, intett az alabárdosnak. Annak vállára támaszkodva elvánszorgott íróasztal a ott leloskodt és becsengette Bakacs Tamást. Meghagyta neki, hogy a német római császárság választó szervezetének leírását valahonnan kerítsék elő. Aztán odatoladta maga mellé azt az asztalt, amelyen Ausztria térképe állandóan ott állt a bejegyzett hadállásokkal a már elfoglalt területek pontos feltüntetésével. Soká tanácskozott Bakacs Tamással. Esze úgy dolgozott, mint óriási malom. És már kezdett kibontakozni előtte követendő eljárásának rajza. Már diktált, már rendelkezett. Csak lábom fáj, mondta az asztalra ütve bakacsnak. Eszöm nem fáj, s ha ők szívósok, én is. Igenis, felséges úr, válaszolt hódolattal lapap a pap. Az új diplomáciai feladat még jobban kiszélesítette a király képzeletében állandóan kirajzolt európai térképet. Balfelé már Franciaországot is belefogta gondolataival, jobbfelé Oroszországot is. Ulászlóban bízhatott, de apjában, Kázmér királyban nem. Ezért helyesnek vélte az Orosz Uralkodó Szövetségével közrefogni Lengyelországot, Viszont a francia király szövetségével közrefogni fogni Fridriket és fiát. Mikor pedig felfedezett valamit egy régi másolatban, még a Zsigmond korabeli császársági iratok között kitörő örömmel kiáltott fel. Mert ott azt olvasta, hogy negyedik Károly német római császár azokra, akik a mindenkori csekirályt választó fejedelmi jogában akadályozzák, ezer aranymárka pénzbírságot szabott. Ulászlót sem hívták meg a birodalmi gyűlésre, őt sem. Tehát valamelyiknek joga van fejenként ezer aranymárkát követelni a hat választón, a Mainci érseken, a Kölni érseken, a Trieri érseken, a Rajnai főtálnokon, a Százhercegen és a Brandenburgi örgrófon. Kétségtelen, hogy fizetni egyik sem fog és kétségtelen, hogy Ulászló kapva kap 6000 ezer aranymárka követelés lehetőségén. Elég rosszul ment neki Prágában, kejhes népeki nem állhatta, adót nehezen kapott, minduntalan forradalmak háborgatták. Elhatározta, hogy találkozni fog Ulászlóval. A váradi püspököt elküldte hozzá Prágába. Előbb jól kitanította, hogy igyekezzék ulászó önérzetét felpiszkálni és elégtétel követelésére serkenteni, amiért nem hívták meg Frankfurtba, mintha a világon sem volna. Ugyancsak Párizsba is követséget küldött. Közben Miksát Ahemben megkoronázták római királyát. Fridrik, mint a jelentések mondták, már a frankfurti birodalmi gyűlésen is sírt örömében. A kolonázáskor megint sírt. Boldog apa és boldog fiú léptek ki a templomból, és mindjárt keltek a Habsburgok hatalmi vágyainak Burgund földje felé, Brüggébe és Gendbe. Mátyásokat szenvedett egyre kínzóbb lábfájásaival, állandóan Gonterheltnek látszott, ingerült volt és idegeskedett. Most látszott meg rajta, hogy a Miksa főherceg megválasztása mennyire megrendítette. Valóban éveket öregedett az utóbbi hetek alatt. Régió kedve, vacsorázó kedélyessége nem volt sehol. Atta van te, és mások a leggyönyörűbb könyveket csinálták számára, a híres Bisticzi a könyvkereskedésébe került legerdekesebb ritkaságokat küldte el neki, ő a legszebb dolgokat is immel ámmal lapozgatta. Szeretett egyedül lenni, gyakran üldögélt tétlenül, komor gondolatokba mélyedve. Sőt, néha jobban esett feküdnie, fájós lábával még az ülés is terhére esett. Dolgozó szobájába heverőt állítatott be, s néha kihallgatásait is úgy intézte, hogy azon hevert, vastagon bepójált térdel. Embereivel mord volt és türelmetlen. A szokottnál is rosszabb napjain reszketett tőle az egész udvarnép. Ulászlóval sűrűn és állandóan leveleztek. Ulászló jó szövetségesnek mutatkozott. Követte a mátyással levélben megbeszélt eljárást. Miks a főherceg megválasztásának érvényét nem támadta meg, de a hat választótól keményen követelte fejenként az ezer aranymárkát, nem hallgatván el, hogy a pénzt szükség esetén fegyverrel fogja behajtani. Ami nem jelentett kevesebbet, mint hogy Magyarország, Csehország, Morvaország, Szilézia, Szerbia, Moldva és esetleges szövetségeseik megindítják a háborút a Német-római Birodalom túlnyomó része ellen. A jövendő esetleg világháborút fejhetett méhében, hiszen ekkora erők összeütközésénél a Burgund földön érdekelt Franciaország, az ulászó által érdekelt Lengyelország, a magyar birodalommal szembefordult Velence, által a Törökország, s az olasz államok sem maradhattak tétlenek. És Mátyás, mint ennek a világháborúnak komormagva ült íróasztala mellett. Húsz esztendei munkájának minden eredményével zuhant le a cél előtt a hegyről, amelyet eddig meghágott. Tudta jól, hogy senki más a világon ezt a harcot most már nem folytatta volna de a Habsburg iránt való ősi gyűlöletet most a kijátszás szégyene még lángolóbbá lobbantotta benne. El volt szánva akár erre a világháborúra is. És mivel most minden hadi előny egyszerre százszoros fontosságúvá növekedett, elhatározta, hogy egy percet sem késlekedik, és mielőtt ulászóval találkoznék, betegen is maga megy ausztriai hadai élére, hogy új lendülettel megmutassa erejét. Útba ejtette a Dunántult, hogy utána nézzen az újonnan szervezkedő további hadaknak, aztán Bécsbe utazott. Az udvartartással együtt. Beatrix is vele ment. És az udvari méltóságok, a kancellisták, titkárok nagy serege, olaszok és magyarok, két összekeveredett csoport. Mivel még otthon rendszeresen használta a budai hévizeket, csúza enyhült valamivel. Térnének ugyan nem vehette hasznát, és lóra nem ülhetett, de a kocsit bírta. Úgy ment a táborba, ahová zaklató haragja és türelmetlensége vitte. Személyes megjelenésének varázsos hatása most sem maradt el. Érkezésének puszta hírére Cisdersdorf azonnal megadta magát. Utána Felsberg, utána Rochrbach. És ekkor egyszerre megfordult a kocka, nem sikerült semmi. La a városka erődítése megakasztotta a hódítókat. Ágyú nem boldogult vastag falaival, árkok és sáncok kettős öve állt ellen a rohamoknak. Az őrség vakmerően küzdött és megverte a magyarokat. Ugyanekkor Karintia felbontotta a különbékét, visszafoglalta Náymarktot és az ő magyar sereget véresen legyőzte. Konok akaratát semmi sem tudta megtörni. Megparancsolta a Szapolyai grófnak, hogy Wiener Neistadt osromgyűrjét fogja szorosabbra. Ez volt Friedrich szülőhelye és kedvenc városa. Minden osztrák területet el kellett foglalnia, ami még nem volt a kezén, de főként ezt az egy várost. Wiener Neistadtot Szapolyai osromolta, de a király az egész osromtervet hibásnak találta. Ahogy a vár alá érkezett, rögtön átlátta, hogy a haditervnek eredendő bűnei vannak, az ostromgyűrű túl széles, az ostromtornyok messzebb vannak egymástól, semhogy legénységük egymással közlekedhetnék. Hajszolt gyorsasággal átszervezte Fridik szülővárosának ostromát, és elkezdte lövetni a falakat. Mátyás a hadban élt. Maga vezette az ostromot, és nem boldogult. Wiener Neistadt keményen állta a küzdelmet. A király egyre türelmetlenebből szemlélte a Fridriki szívossággal védekező falakat. Haragjában vakmerőségre ragadtatta magát. Egyszer katonái élén véletlen kézitusába keveredett egy kitörő seregrésszel, dühös gyanánt verekedett és csapkodott jobbra-balra. Már kivágta magát a tömkelekből, mikor ráeszmélt, hogy megsebesítették, fejét ölöntötte a vér. De a seb, mikor lemosták, jelentéktelennek bizonyult, karthegy karcolta meg a homlokát. Egy másik alkalommal, mikor unvaz az eredménytelen és egy hangú ostromot, a tüzérség egy részével apróbb erődök alá látogatott, inkább hadi gyakorlat, semmint komoly háború céljából, ágyúgolyó csapott a sátorba, amelyben éppen ebédelt, és három apródot rögtön megölt. Neki semmi baja sem esett és meg sem ijedt a lövéstől. A sok gond, gyötrelem és marcangó tépelődés úgy megkeményítette a szívét, hogy a körötte folyó hétköznapi életet már nem is látta. Lelki tekintete iszonyú mardosásokban röpködött az évszázadok felett, mint egész Európa térképét elhomályosító sas, amely borzasztó némasággal kering nemzetének fészke felett. Mátyásnak beatrix való házasságát nem áldotta meg gyermekkel a gondviselés. De volt a királynak egy törvénytelen fia, János Herceg, a kis Jankó. A fiúcskának külön palotája volt Budán, itt éldegélt nevelői között. A királynaponta meglátogatta, a Budán tartózkodott. A gyerek kitűnően tanult, kivált a nyelvek iránt mutatott feltűnő érzéket. Olaszul, németül, latinul már folyékonyan beszélt a magyaron kívül, és most kezdte a görögöt. Szelíd volt, szófogadó, szorgalmas és hallgatag. Apja testi nevelését is erőszakolta, de ez már kevésbé haladt. A vékony pénzű, bicegő, könnyen fáradó fiú nem érdeklődött a testgyakorlatok iránt. Ezt Mátyásnak meg kellett szoknia. És azt is, hogy a gyermek semmit sem hasonlít hozzá. Bár szőkének született, haya most már megsötétedett egészen. Vékonyra nyúló, hosszúkás arcának vonásaiban legfejebb hunyadinéhoz lehetett valami hasonlatosságot találni, de azt is inkább belemagyarázták. Ide cseppent furcsa kis is idegennek tetszett, aki távoli és különböző világból való. Beatrix igyekezett színlelni a jóságos mostohát, de minden szaván meglátszott, hogy nem szereti a gyermeket. Mátyás pénze vészesen fogyott, itt-ott a zsoldosok már zúgolottak a rendetlen fizetés miatt, és feloszlással fenyegetőztek. Dóci Orbán segített saját vagyonával, elutazott Egerbe, pénzt szerzett, sereget szervezett, és pénzt is, katonát is küldött Wiener Neustadt alá. Közben azonban Friedrich sem vesztegette az időt, Nürnbergbe új birodalmi gyűlést hívott össze, s az merészelt nem törődni Ulászló és Mátyás közös fenyegetésével. A gyűlés 8000 katonát és százezer aranyat szavazott meg a császárnak Mátyás ellen. A sereg vezetését pedig bátor Albrecht 100 herceg vállalta, kitűnő vezéri tehetség hírében álló fejedelem. Mátyásnak kényelmetlen volt, hogy ez a jó katona állott az ellenség élére. Érintkezést keresett vele. A herceg udvariasan felelt az udvarias levélre, erre válasz és viszont válasz következett, és rövidesen assült ki a sok levelezésből, hogy Mátyás és Albrecht személyes találkozóban állapodtak meg. Sankt Pölten mellett jöttek össze. Mátyás össze akarta veszíteni a császát hadvezérével. Ezért rendkívül nyájasnak mutatkozott Albrecht iránt, találkozáskor megölelte, magasztalta vezéri hírnevét, ajándékokkal kedveskedett neki. És tudta, hogyan kell szája íze szerint beszélnie. Mintha semmiről sem tudna semmit, régi török hadjáratairól beszélvén szitta a birodalmi gyűlést, amely fát megszavaz, de ha a gyűlés szétmegy, akkor senki nem küld sem pénzt, sem katonát. Úgy pedig harcolni a legnagyobb vezérek sem tudnak. Albrecht heves rokon gyulladt a megértő rélek iránt. Éppen ez volt az ő baja is, a birodalmi gyűlés mindent megígért, és most nem küld semmit. Zsoldosai nyugtalankodnak, és szétoszlással fenyegetőznek. Már jó sokat áldozott kényszerhezetében a magáéból, sokat adott kölcsön a császárnak, aki a visszafizetést hétről hétre halasztja és itt áll, mint neves hadvezér, szégyen szemre nélkül, eladósodva. Mátyás fejcsóválva a kartási együttérzés jeleivel hallgatta a vezért. Az elhallgatta, hogy ő is csehül áll dolgában. Ehelyett hadviselésének jogos voltát magyarázgatta. Felsorolta a császár alattomos gonosságait, késznek mutatkozott a pápa ítéletére bízni ügye igazát. Késznek mutatkozott szünetet kötni és tovább is türelmesen várni, míg Friedrich a tíz éve fennálló rengeteg adósságból végre törleszt valamit. De mindez hiába való. Olyan ember még nem született, aki kölcsön adott, vagy másféle pénzt a császártól visszakapott volna. A száz herceg, akinek nagy összegei jártak Friedrich-től, ilyetten hallgatta mindezt. Fegyverszünetet kért, hogy addig Fridrikkel személyesen tárgyaljon a Mátyás és maga kielégítéséről. Mátyás alkunélkül belement a fegyverszünetbe. Tudta, mi fog történni. És jól számított. A száz herceg Innsbruckba sietett a császárhoz, hogy veszélyben forgó pénzét biztosítsa. Természetesen egy Sinderlinget sem kapott. Összeveszett a császárral, lemondott a fővezérletről, és hazament Szászországba. Nem is tudta, milyen mélységesen felkavarta a magyar király lelkét. Szangpölteni találkozásuk alkalmával ugyanis sok szó esett Miksáról, a római királyról. Mátyás kicsinlően beszélt róla, a habzulk főhercegről és a száz fejedelemnek megmagyarázta a magyar nép egy közmondását, mely szerint sem a botból nem lesz beretva, sem a kutyából szalonna. De Albrecht élénken ellentmondott. ő jól ismerte Miksát, tisztelte és szerette. Csak a legnagyobb megbecsülés hangján tudott róla beszélni. Elmondta, hogy Miksánál lovagiasabb, becsületesebb, nemesebb embert képzelni sem lehet. Adott szava erősebb, mint az írás, az ellenséggel méltányos, a baráthoz hű. Római királyá akkor is őt kellett volna megválasztani, ha történetesen nem ő az osztrák trón örökös. Mátyás mindezt csodálkozva hallgatta. Hitte is? Nem is. De ettől kezdve mindenkit kikérdezett Miksáról, aki a római királya valaha is találkozott. És senki mástól nem hallott egyebet, mint a száz hercektől. Tetőtől talpig lovagnak és gavallérnak mondta mindenki azon kívül jóságos és eszes embernek, akiből, ha majd trónra kerül, kétségtelenül bölcs és áldásos uralkodó válik. Ennek az ellenfélnek személye, aki húsz esztendeig épült hatalmas tervét döntötte hatalomra, most egyre jobban érdekelte Mátyást. Meglepetve nézett vissza egész eddigi életének Heves Habsburg gyűlöletére. Az elők előség, a lovagiasság, az úri nemesség mindig lefegyverezte, akárkiben találkozott ezekkel a tulajdonságokkal. És lelke, amelybe az igazságosság erős érzékét a születés írta bele, most a Habsburgitól sem tudta az ösztönös rokon szenvet megtagadni. Mikor híre jött, hogy a lázadó Brügge városában Miksa bátran a tömegbe elegyedett, s a lázadók el is fogták, a történet férfiassága és katonás derekassága rendkívül megtetszett neki. A szakember érdeklődésével várta a híreket Miksáról. S mikor megtudta, hogy a római király mégis felülkerekedett ellenfelein és vitézül megküzdött velük, azon kapta magát rajta, hogy mélyén tapsol ellenfele sikerének. De a császát most is lenézte és gyűlölte mert tudta, hogy ez gyáva, kicsinyes, kapzsi és gonosz öregember. Miksa nem hagyhatta ott Flandriát győzelme után sem. A francia befolyás most is állandóan lázította alatvalóit. És a császárnak most már nagyon jól esett volna valahogy kibékülni mátyással. Fia római királysága most már nemigen volt ingatható. A hadviseléshez nem volt sem pénze, sem katonája s ha Ausztriát visszakapja, kitűnően végződik minden. Az a fegyverszünet, amely Mátyás abrechtel kötött, evben fennállott most is, bár Mátyás zavartalanul dúlt a még el nem foglalt részeket. Fridrik tehát alkudozott. Követet küldött Bécsbe Mátyáshoz. Mátyás meghosszabbította a fegyverszünetet, hajlandó volt megszüntetni az ellenségeskedéseket az év őszéig, csak egy kikötése volt, a császár vegye tudomásul, hogy a magyar király engedékenysége csak is és kizárólag Miksa főhercegnek szól. Álláspontom a következő, mondta. Miksa főherceggel kötök fegyvelszünetet, és nem a császárral. Miksa főherceget lázadó alattvalói tartják lekötve. Más ellenfélnél ez nekem közömbös lenne. De a főherceget lovagjas gavallérnak tudom, s így bizonyos közösséget érzek vele. Felállt, fejmozdulattal elengedte a követet. Az sietett Innsbruckba a jó hírrel. S a mindkét részről kiküldött megbízottak, valóban letárgyalták és aláírták a fegyvelszüneti szerződést. Friedrich rohant a birodalmi gyűléshez, hogy a kapott lélegzetvételi idő szervezkedésre használja fel. Kapott is negyvenezer embert, vagy legalábbis igéretet 40 ezer emberre, és az ágyúldörgés Kremsz alatt megállott. Mátyás nem hódította tovább Ausztriát.